Činnove i ljude sam stvorio samo zako da mi se klanaju. Ja ne tražim od njih obskrbu, niti želim da me hrane. Obskrbu je jedino Allah, moćni i jaki. Zar čovjek misli da će sam sebi prepušen biti, da neće odgovarati? Zar nije bio kap sjemena koje se ubaci, zatim ogrušak kome on onda razmjer odredi, I skladniji moji kučini i odnjega on da dvije vrse, mož karce in ženu stvori i za taj nije kadar da mrve oživi. بسم الله الرحمن الرحيم نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فهو ومن يضلل فلن تجد له وليا وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسول أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة pomena na taj. Fala izamalo uzvishnam Allahu tebaraka ve taala salavatun selam na sve nego slede nikada sudnjeg dana. Svijeg došavši na ovaj svijet nužno je da postavi tri pitanja. A samim tim je nužno i da na njih odgovori. A tri pitanja su odakle dolazim, zašto sam na ovaj svet, i odlazim. Svaki razuman i ametan čovjek dužan je da zna odgovor na ova pitanja. Inače, njegov život se svodi samo na jelo, piće, uživani na ovom svijetu i na kraju propast. Jer nije znao cilj svog boravka na ovom svijetu. Oni koji ne vjeruju, oni uživaju, ljudi jedu kao što to čine i životinje, kao što čine i stokan. Dakle, ne znaju cilj i svrhu svoga života na ovome svijetu. Mnogi su sebi postavljali ta pitanja i pokušavali naći odgovor na to. I uzvišenje Allah nije čovječanstvo ostavio bez upute. Zato je slao svoje posladnike i zato je objave svoje objavljivao. Nama je u Korane kerimu na jednom mjestu precizno rečeno i definisano zašto smo došli na ovaj svijet a na drugim mjestima mnogim pojašnjeno i protomačeno šta to znači to je kuranski ajet bi uzvišen Allah kaže ni zbog čega drugog nisam stvorio ni djina ni ljuda osim da mi ibadet čini dakle, naš život na ovome svijetu radi ibadeta radi ibadeta Allah subhanahu wa ta'ala to je odgovor na jedno pitanje. Drugo pitanje jeste, odakle dolazimo, to je naš stvoritelj, Allah s.a.v. gdje kaže, isto odgovarajući na to pitanje, em huliku min gajri še'in, em humul khalikun, gdje li oni bez ičega nastavi? Bez ikakvog uzroka? Tek tako slučajno. Em humul khalikun, ili su oni stvoritelji? Em halakus samavati vel ardu, ili su oni stvorili nebesa i zemlju? nije ništa od toga. Dakle, stvorite Allah subhanahu wa ta'ala i odgovor na treće pitanje da e idemo, kažem izdušeni isto tako efe hasib tum en nema khalaqnakum abela. Zar vi mislite da smo mi vas stvorili igrajući se iz objesti. wa en nekum ilajna la turjaun i da se vi nama nećete vratiti. Treće pitanje i odgovor na njega dolazi kao nešto nužno iz ova prva dva. jeste, postanak je od Allah subhanahu wa ta'ala, svrha je služiti njemu i povratak je opet uzvišen, subhanahu wa ta'ala. Uzvišen je Allah u ovom koranskom ajet gdje nam objašnjava cilj i svrhu našeg koraka na ovom svijetu. Kaže, stvorio sam i džine i ljude samo zato da mi ibadat čini. Tu jeste, ljudski život na ovom svijetu ničim drugim ne može biti opravdan Osim ibadetom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ničim drugim ne može se odgovoriti na sudnijem danu. Osim ibadetom Allahu subhanahu wa ta'ala. Drugim riječima kad čovjek dođe na sudnji dan. I bude upitan ona poznaka pitanja. Ništa drugo ne vrijedi da kaže osim samo ovaj odgovor. A to je bio sam uzvišeni Allahu na dunjaluku u ibadetu. Da kaže bio sam na dunjaluku i radio sam u firmama raznim i istekao penziju ništa ne koriste osim ako je bilo u cilju pokornosti Allahu Allah ne nama je da odgovorimo na nekoliko pitanja vezanih za ovaj ajet koji je temeljni ajet vezan za naš boravak na ovom je svijet što znači nisam stvorio ni zbog čega drugog ni džine ni ljuda osim da mi i bade čine to jednostavno znači da cijelokopni ljudski život Nije opravdan ili bilo kakva radnja u njemu, ako to nije ibadeta Allahum. Mnogih ne shvataju ovaj ajst i bi postavljaju pitanje i kažu kako mi možemo cijelokopno i svoj život provesti u ibadetu. Kako možemo stalno biti u namazu, stalno posteti, kako možemo stalno nešto od ovih vjerskih poslova činiti i tako dalje. To je nemoguće, kao što vidimo u našoj praksi. A on bi francski kaže u jednom odričnom a zatim potvrđnom obliku. To jeste stvorio sam ljude ni zbog čega drugog osim samo zbog Boga. Dakle nema nikakve druge svrhe stvaranja niti kakvog drugog posla osim osim ibadeta Allah U tom je smislu sam stavio le majala definiciju ibadeta. To su to u stvari sva djela. Sve radnje koji čovječini sva ubjeđenja Sa kojima je uzvišeni Allah te baraka wa ta'ala zadovolja? To znači, tvoja unutrašnja uvjeđenja ili, kako ih nazivaju, unutrašnje radnje tvoje. Strah. Koga se najviše bojiš? Allah subhanahu wa ta'ala. Koga najviše voliš? Allah subhanahu wa ta'ala. Na koga se oslaviš? Isto na njega. Od koga očekuješ pomoć? od uzvišenog stvoritelja tako da Sve ove unutrašnje radnje. Zatim vanjske radnje koje su riječi. To jeste izgovora šahadata la ilaha illallah, pozivanje na dobro i odvraćanje od zla. Učenje Kur'ana i tako dalje. Lijepa riječ. Sve su to riječi sa kojima je uzvišeni stvoritelj zadovoje i dijela koja čovjek učini u slobnom životu. A to je traženje nauke u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. Zatim ovi ibadeti koje poznajemo namaz, post, zekajat, hađe, korba na Allahovom i tako dalje. Dakle, sve radnje, bilo unutrašnje ili vanjski, i riječi sa kojima je zadovoljan uzvišen Allah, sve je to ibadet. Dakle, nije ibadet samo naman, iako je to oslovni ibadet i temeljni ibadet, iako je ibadet svako tvoje dijelo koje je u skladu sa Allahovom voljom. To znači drugim riječima, tvoj život na ovom svijetu može biti opravdan samo onim što ti je propisao i dozvolio uzvišeni stvoritelj, Allah je našano. Drugim riječima, prekršiš li te propise, da to će se odgovarati. I to svakako da biva bilježeno, svakako da imaju oni koji prate to i to će doći na sudni dan da se Mjeri i težina tih loših i težina dobrih dijela na sudnjemu danu. Dakle, musliman u stvari je opravdao svoj život na ovom svijetu time što je u pokornosti Allahu uzvišenom da baraka vatala. Nikako drugačije. I može se reći da je uspio onaj koji dođe na sudnji dan i opravdao je cilj i svrhu življenja na ovom svijetu. Drugi nisu. Koliko ljudi svjesno ovoga, te pitanje. A ovo je jedna od temeljnih stvari kako vjerovanja, tako i rada ovoj naši ljudi. Drugo pitanje vezano za ibadet, jeste da ibadet u sebi treba da sadrži dva osnovna svojstva. Ibadet koji u sebi nema ta dva svojstva nije ibadetom. Prvo svojstvo jeste, dakle to dijelo koje činiš, Radiš ga zato što najviše voliš Allah, što ti je on najdraži iz ljubavi prema njemu i drugo svojstvo iz straho poštovanja prema uzvišanost volitelj. I musliman je uvijek između nade i između straha. I to dvoje treba da je kod muslimana izjednačeno. Tako nada, tako i straha. Ne smiješ se bojati a zanemariti nadu jer ako učiniš grijeh nemaš nade, izgubit ćeš nadu Allahovu milost, pa ćeš još više čim ti grije. Ako da ne strah prema Allahota baraka vata'ala, onda ćeš imat samo nadu, pa ćeš se nadati bez razloga, a nemajući straha, i tako ćeš u stvari sam sebe upropasti, kao što kaže uzvišani ja ijuha l insanu ma garrake bi rabbi čal o čovječe, šta te je zavelo u pogledu tvog planetog gospodara? Jel to što kažeš Allah je milostiv, Allah oprašta To jeste istina, ali ima i drugo Da je on še vidule Onaj koji žestoko kažnjava To u običajenom životu čovjekovom Treba da je izjednačeno I nada i strah I muslimani izgledu nade i strah Navešu vam po jedan primjer Kada treba nada da preovlada Treba da preovlada U smrtnom času Znači da ovdje poveća Stranu, nade u Allah u ala, milos nad stranom straha. Jer više tu ne imaš dijela. Onaj ko od ljudi, od muslimana poželi susret sa Allahom i Allah poželi susret sa njim. A onaj ko mrzi susret Allah Allahom, Allah mrzi susret sa njim. Pa pita Aisha radi Allah o Boži poslaniće. Ko od nas smrt? A on kaže, nije to Aisha nego mu'minu kala taqrib li smrt dadne mu sa radostna vijest pa on poželi susreta Allahom i Allah poželi susreta njim to su qur'anske riječi innal ladina qalu rabbana Allahu thumma istaqamu tetanzalu alayhim almalaikata alla takhafu wala tahtaddu wabashiru bil Budi u službi svome gospodaru. Budi mu pokoran dok ti ne dođe u bjeđenje. Koje je to bjeđenje u ovome slučaju? To je smrt. Sve do svoje smrti. Neki su pogrešno ovaj ajet shvatili. Na kraju sure Heđer. I kažu i i bade čini svome gospodaru dok ti ne dođe u bjeđenje, To jeste kad dođeš na određenu stepenu da više nisi ni dužan da činiš i bade. I kažu mi smo dostigli. Odgovor je, jeste dostegli, ali djehennem, a ne djehennet nikako. Jer, oputa Božeg poslanika, ali sad sam te dila, da do smrti svoje i badeći mi Allahu, tabarake vateala. Ta Takvi mu'menima u smrtnom času dolaze meleki i kažu im la, wa la nemojte se bojati i nemojte tugovati. Nemojte se bojati od onoga što je pred vama. I nemojte govati za onim što je izalat za svojim porodicama i tak poddaje. Va beši rumben,đen ne tiljati kuntom tu i bote razasniđen ne koji vam je obećava. I tada mohmin poželi sustreta Allahom i Allah volli susedcannji. To su isto tako koranske rijeće uki oh, suri. Ibrahim, bih uzvišenja Allah, kaže Yuseb bitu Allahu ladina amanu Allahu čvrši je one koji vjeruju Bil kavli sabiti Čvrstim riječima Pir hajati dunja ufila ahira I na dunjalučkom životu I na ahiretu Tu čvrši je uzvišenja Allah za baraka va ta'ala Svoga roba u najtežim trenucima I ne veće prilike za šeitana Od smrtnoga časa Za čovjeka Jer šeitan, tomu je posljednja prilika U pogledu čovjeka Употребљава сву своју снагу, не бите одвоји на криви путь, не бите занјекао Лата Баракева драга. А с друге стране ти си на крају своје снаги слаб. Овтаречен и физићки и психићки том смрћу, ту покушава шейтан да те одвоји од имана, да те скрени у том задњем пренуцу свога живота smrti je teška svakome. Niko ne voli smrti. To je činjenica. I zato ta smrt koliko ona traje? Izlazak duše. Vrlo kratko. Vrlo kratko traje izlazak duše. Patinje prije toga koje je bolestan i tako da nje bivaju duže. Ali izlazak duše traje par sekundi. I ljudi se cijelo u života boje smrti. Če da se boje? Izlazka duše. U tih par sekundi. A pazite sada, u djehenjemu Uzviženi Allah opisuje džehennem i džehennemske patnje i kaže la, je la takva će biti situacija stanje džehennemlija. Tako će biti da niti živi niti umiri. E eh, opisanje je takav džehennemlija da je on u tome času smrti nije umro, ani nije ni živi. Dakle, u tome jednome stanju stalno umiranja, ali smrti mu ne ima. To više nisu sekunde koji se čovjek boji cijelog svoga života na ovom svijetu. A možete da mirati kako je padnjati džehnemlijama, koji ne samo da par sekundi osjećaju tu smrt, nego stalno ebedulaba, za uvijek i bez prestanka. Zauvijek uvijek je to stanje umiranja, ali smrti ne ima. U tom je času musliman treba da poveća nadu. Da poveća nadu Allahovu mirost. U drugom jednom stanju, a to je stanje kada šeitan čovjeka navraća na zlo. preko tvojih straci. Prokleti šejtan vrlo dobro zna na što ti ti osjetljio. Koja je tvoja slabost? Kako je došao Adamu a.s. Šta mu je rekao? Vakase mehuma inni lekuma levine nasihin i zatlinjao im se. Adamu A.S. njegove šenikavi u džennetu inni lekuma lemine nasahim ja sam vama sigurno onaj koji vam daje iskreni samir fedellahuma bihuru pa ih je tako zaveo i naveo na a šta im je govorio govorio im je vama nije sprijeće da jedete sa ovoga drveta ila entekuna melekeini eutekuna minal haditi ni zbog čega drugog osim Da ne biste postali meleki i da ne biste postali vječni. A to je bila želja Adema Aleizela. Šta znači da biste postali meleki? Da biste bili čisti, da biste bili nepogrišivi, da biste bili bliski Allahu. Je li nešto ružno? Nijekom slučaju. Da biste postali vječni, to je želja čovjekova. Da ne umiri. Došao je preko njegovog osjeća i te njegove želje. Adem, ali i sram, nije mogao zamisliti da može neko postojati da se zaklinje uzviženim Allahom lažno. Zato je očao na taj grije i bilo je ono što je bilo. Šeitam kada nagovara čovjeka nagrije grije, onda treba da preovlada kod tebe strana straha nad stranom nade. Ne u tom je slučaju da se ponadaš da kažeš, pa da ja ovo uradim, Allah je milost. Ne. Onda se ne moja prisjećati Allahove milosti, nego se prisjeti kazne koja dolazi onima koji su nepokorni, koji griješaju višom stvoriti. Dakle, u, u običajenoj situaciji čovjek treba kod sebe da ima izjednačenu stranu i nade u Allahovu milost i straha od Allahove kazni. A u posebnim situacijama, nekada treba da preovladava nada u Allahovu milost, a nekada treba da preovladava strah od Allaha tabarake wa ta'ala. Dokad zato su prijeće uzlišog stvrtelja u suri ali Imran na jedno mjesto kada nam mudiženi zabrani je da prisno prijatelujemo da sarađujemo da drugujemo sa nevjernicima, kaže vojju hadzirukumo Allahu ne Allah vas upozorava sebe, čuvajte ga se bo lja vlahilmavi. a Allahu ćete se vrati. O ne slučaju kad postji mogućnost grje Allah po kadun Allahu jaza waratuwas Allah dva ajeta iz zauvaka kažu jesne Allah govori o ahiretu i uhadziru kuma nafse a Allah vas podorava na sebi wallahu raufil ibad a Allah je milosti prema svojim robovima kada to kaže kaže govori o ahireti dakle nada, kada meči čovjek na akhireti onda je prijetežna nada nad strahom. Još jedno vrlo važno pitanje u pogledu ovoga ajta koji smo naveli. Kuranskog ajta ona alakhotun jinna wal insa illa liya sam i jin i ljude samo zato da me ibadete. To znači da je to svrha i cilj naših života na ovmesu. Kada pogledamo među ljude. Da li je ova svrha i cilj ostvaren među ljudima? Da li drugim riječima ljudi svi, od prvog do posljednjeg, da li izvršavaju ovaj cilj i svrhu zbog koje smo došli na ovaj svijet? Odgovor je da ne izvršavaju i većina ih ne izvršavaju ovaj cilj zbog koga smo došli na ovaj svijet. Pa da šta znači onda ove kuranske riječi? Kad nam Allah kaže, stvorio sam džine i ljude samo radi mog i radi pokornosti meni, a većina mu ljudi ne pokornost. To znači da se ova odredba odnosi na vjersku odredbu, a ne kadersku odredbu, ne sudbinsku odredbu. Što znači vjerski ih je zadužio, stvorio ih je i vjerski ih je zadužio da mu budu pokor. Nije ih sudbinom ime zadužio. Zašto? Jer da je ljude sudbinom zadužio odredio, a to je njegovo, vrlo lahko, kun, saj je kun, kada hoće nešto da bude, on kaže, budi, bude, iz ništa stvara, nešto. Da je tako odredio, da mu svi džini, i ljudi i bađe i budu u pokornosti, bili se našao iko komu je nepokoren. Ne bi to gabili. Svi bi bili kao meleki. Vala uša'a rabuk, le amene mentil ardi, Jamia, da je tvoj gospodar htio, svi bi ljudi na zemlji vjerovali. Pa zar on neće? Zar ne kaže na a je tu bi mi i bade A da u drugom mjestu kaže, da Allah hoće. Da Allah hoće kaderom, sudbinom, da im propiše, on bi rekao, budite svi mu'mini i svi bi bili mu'mini. Kao što i ne lepe svoj. La ja asuna allaha ma emarahum wa yaf'aluna ma yumarum jesu mu nepakod u ono što im je naredio i čini ono što im se naredi ali u ovom je tajetu ne radi se o sudbini nego o pierskom pitanju što znači nije nikoga prisilio na iman nego je stvorio ljude i dao im na slobodnu volju samenšae tal jomn ومن شاء فليكفر da vjeruje neka vjeruje Ako neće da vjeruje Neka kufur čini Drugim riječima Ima djehenne i ima djehenne Dakle dao je i djinima I ljudima u slobodnu volju Da odaberu pravi I da odaberu krivi put I potom će biti I nagrađivani I potom će biti i Kažnjavani Po tom svome izboru Šta su izabrali Ili put dobra ili put slada Da napominem ovom prilikom vezano za ovaj Kur'anski ajest Da uzvišan Allah da baraka ta'ala U Kur'anu kaže Da je stvorio i djine i ljude samo radi Ivala za Allah ta'ala ta znači ovdje na prvom mjestu Dolazi spomijen Djina pa onda Ljudi Na drugim mjestima u Kur'anu kerimu Uzvišan Allah kaže da Ljude i djine A ovdje kaže prvo pa pa ljude I nije u Kur'anu ništa slučajno I bez razloga I bez velike koriste U umjem slučaju džini se prvo S koji Allah najbolje zna Mudrost svoje govora Možemo zaključiti Da su oni u stvari prvi Koji su stvoreni Ili stvoreni prije ljudi Pa su i tom zadužani prije ljudi I drugo Što su džini brojni I To će prema toj mnogobrojnosti biti više i odgovornost, Pa kada je neko više odgovoran i prije zadužan, onda u tom je slučaju on se i prvi u tome govoru spominje. Dođi mu u drugom kuranskom ajetu, u zvišenja Allah kaže u suratom Isra, vezano za nemogućnost djina i ljudi da dođu sa nečim sličnim kao što je Kur'an, kaže, Kule in ičtenatel, insuval djinni reci Allah o kada bi se sakupili sad kaže prvo, ljudi pađi ala ijetu bi misli hadal Kur'an da dođu sa slični sličnim Kur'anu la ijetu ne bi misli ne bi došli sa nečim sličnim njemu wala u kane ba'dahum li ba'dim ba'ira, makar drugima međusobno pomagali do sudnijeg dana niko ne može doći ni sa jednom surom, to jeste ni sa tri ajeta slična U ovom slučaju prvo se spominju ljudi pa džini. Ovo ima kao razlog toga se spominje da su ljudi na većem intelektualnom nivou nego što su džini. I svi poslanici koji su dolazili ljudima bili su od, od ljudi, a ne od džida. I zato ovaj Kur'an je objavljen i džinima. Kao što je Inđir, kao što je Tevrat, Zebur i tako dalje. Svakako ljudima, ali To džini. Kao što kaže kur'anski ajet, kad ajac وَلَقَدْ صَرَسْنَا إِلَيْكَ نَفَرَمْ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْعَنِ I kada posla smo jednu skupinu džina tebi, Allaho posla da slušaju Kur'an. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُ اَنُسْتُوْمَ I kada dođeše, tako piše se, rekuše jedni drugima slušajte, pažljivo. فَلَمَّا قُضِي Pa kada im je proučeno nešto iz Kurana, vneo ila kani i muzirim odoše svome narodu da ih ho pominju Kalo ja, kao i rekoše o narode moj in na nakitaben ni smo čuli njigu badi Musa koja je objaljene nakon nakon Musa. Znaju je da te vvra a sta znali su i da Kuran. Dakle, jini u pogledu Allahovih poslanika i Allahovih objava, vjeri. Al-qasaiyunaadi wa kaabul su'al, al-qasaiyunaadi wa kaabul su'al, U tolikoi. Je svakako i ispravan u tolikoi meri koliko je u skladu sa Allahovim tabaraka vata'ana zakonima i propisima sa njegovom voljom sa njegovim zahtjevima koliko se čuva Allahovih zabrana i tako dalje u tome smislu je i značenje vjere i slav. i to je osnovno što svakni musliman je dužan i obavezan da spozna a to je šta znači i šta je temeljove naše vjere To je ono što zviše kaže Ibrahima, ali i sada kada mu je rekao njegov gospodar Allahu se u potpunosti predaje. Šta znači predanost? Allahu da baraka ta'ala u potpunosti. Znači da ništa u svome životu ne uradiš dok ne saznaš propis ove vjeri o tome. Ništa. Niju čemu, niju kao, ni u čemu. Ni u kakvim gospodima. Da ne uradiš dok ne saznaš Allahov zakon i Allahov sud o mene togda. To je tako. Pokorno. I tu su Kur'an skriče: Ja ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadaylahi warasul. Oni kojeri jete, nemojte prelaziti pred Allahom i njegovom Rasulom. Kuna. Rudi, kad nego ga poštuješ, ne prelaziš pred njega, ne ideš ispred njega, ne govoriš ispred njega, slušaš kada pa će ti se reći to izvršiš i tako dalje, u ovom izlučaju nemojte o ako ste mu ništa činiti u svome životu, ne biti ući, Allaha i njegovog Resula. ako ne znate, Allahov zakon koji je objavljen u pogledu svega, zva ljepa djela i svi događaju, isto tako, mogu biti podjednim jednim od pet islamskih propisa šestoga ne. Ili je obaveza da ga učiniš, pa je to farz ili vađeva. Neki ne prave razliku među farza i vađeva, a neki opet strane, ali u opštenj značenju to je obaveza da se učini. Ili je pohvaljeno da se to učini, ili je s druge strane haram i davrajeno da se učini, ili je pokuđeno da se to učini, ili ti je rozvoljeno da to radiš slobodno ušteno na slobodnu volju, da možeš raditi to. Dakle, doćemo da činiš. Zva ljudi, i svi događaju u svijetu prolaze kroz jedan od ovih pet šarijetnih propisa o svakom tome, učišeni Allah daje svoj poklon. zna to, ko zna, a ne zna, ko ne zna. I zato u onome što ne znamo obraćamo se učenim, kao što Kur'an kaže, Fes elu ehme I pitajte učeni, ako vi ne znate, one koji posjeduju znanje i sposobnost da vam kažu o Allahovoj vjeri. A to je najveća odgovornost, govor o Allahovoj. I iz ovoga vidimo veliku grešku onih koji hoće da vjeru i slavi. Druge vjere uradite od njih šta hoće, jer su veći u osnovi i izmijenjene i to nas ne interesuje. Već sada govorimo o islamu, a to je da je velika greška i nepoznavanje temelja ove vjere od strane onih koji hoće islam da svede samo samolim na namom. Poz, zekaj, tako, daju. Dakle, samo na ove i vanje. A kad izađe vani, da može raditi kama tamo, kaže ovo naš život. A to je vera. Allahu Allahu. A sam zara ko su davno mu izrekne tu parol red neistralnoj osnovi da se tako čini. Da vidimo da takve ni stvari nisu svaćeni s vrhu i cilj života na ovim svijetu, a to je da smatpoja dela mora ljubiti na mizanu na miljenju vere. Sato prvo To ti I prvo čine ti zadužen. I prvo što si dužan od ove vjere. Da učiniš šta je to. Neko će reći šehadet. Da ila, ila pa. Prije šehadeta da i znamo još. A šta to? Je prva objava bila. Krat, uči. Saznaj. Ali šta uči saznaj? Mnogi i ovaj ajet pogrešno spasaju. I kažu, i nauke. Radiu. To je drugorazredno. O tom je ovaj ajn osnovini. Sada prvorazredno ne govori. Osnova je uči Allahov zakon. Saznaji Allahovu volju. Allahove propise. Kako će živjeti. Idući svojim putem. Ovo svjetski do Ispravno. Zašto se zove sratom mustahim. Ono zašto molimo ilišnog Allaha. Na svakom namazu. Na svakom rekiatu. I mimo toga. U vodi na pravim putev. Koji je to pravi put? To je put. Put na kome nema kri mudanja. Put od drugog rođenja do tvoje smrti koji je pravac jedan. Koji je put Allahove vodje. i njegovog zadovoljstva koji te vodi u rajne. Drugi putevi kao što rezulalista tam kaže na svakom oti puteva koji po šejtan, koji poziva ljude. Pa ko se odazove biva uništeni. Nekoga će pozvat na put ne morala Nekoga na put harama i haram zaradi. Nekoga na put prevare i laži. Ali jedan je jedini ispravni put. A to je put Allah te barake vata'ala. Dakle, ljudi su dužni u stvari da shvate ovaj osnovni zahtjev. A to je da shvate da su obavezni prema Allahu te barake vata'ala ispunju ovu dužnost. A to je da ispunju svrhu i cilj življa na ovome svijetu. To je biti Allah u pokornosti. A kako mu biti u pokornosti? Ne može se biti bez znanja. I zato prvih dati ove vjere je bio šta? Joj ikra uči. Saznaje Allahovu vjeru i njegovu volju. Ono šta zahtijeva i traži od vas. Bisni rabbi. U ime koga? U ime svoga gospodara. On zaslužuje to zato što te je stvorio. Ten levi halak. On te stvorio. I Ima pravo da mu se i čini. Traženje druge nauke mimo ove jeste drugo razred. Jeste da svoj život uljepšaš. Da svoj život potomogneš. I u onolikoj njeri koliko će to koristiti islamo i muslimanima. Ako ućiš na džinu, koliko ćeš imati celaba od toga onoliko koliko imaš namjere Čiste u ima Allaha da pomažeš u slavom muslimanima. A ne da ti je cilj samo ti da dobije svoju inistenciju, da naradiš, da se obezidiš tako da je. ne kažem, da je to bezkorisno i to ima svoju koris i to ima svoj serab jer čovjek biti nagrađen i za ono što halal zaradi i obskrbi svoju porodicu i svoju djecu i uproši na Allahovom putu i tako dalje. Ali ima veći cilj od toga a to je hizmet tvoje usluga i služenje ovaj ojbe. I da zato ulišenje Allah kaže priješa hadeta, kaže fa'alam ennehu la ilaha illa Allah. I znaj, nema istrinjav Boga vs ima Pa priješa hadeta, prije onoga čimete postaje muzliman la ilaha illa Allah, uslov djava. A taj uslov je, fa'alam i znaj, Bez znanja se ne može vjerovati, ne može vjerovanje jednog muslimana i ne smije ni u kome slučaju svesti se na našnjeno vjerovanje ili nacionalno vjerovanje. Ili ja ću biti kao i ostali ljudi, to je drugo zabranjeno u islamu. Moraš biti musliman po ubjeđenju, oni su ubjeđeni u ahiret i u druge vjetske istine. Prije šahadeta doledi znanje. Jer šta vredi onome, koji će stopinu i hiljadu i više puta. Rči šahadeta, la ilaha illa la, la ilaha illa Allah. Ale on ne zna, što znači šahadet. On će i za teždani, i odmah suprot do tome šahadetu raditi. Dakle, prije toga šahadeta, da ti nešto posledočiš, da budes svijedok. Šta znači da budes svijedok? Da si sjestan toga u ludzkom zakonu. Ili među ljudima, bolje rečeno, jer postoji jedan zakon koji je jedini, ispravan i savršen i drugo može samo da mu se pokori, a to je Allahov te baraka va tada zakon. I među ljudima, da li možeš doći i svjedočiti ako nisi prisustovao nečemu? Da li možeš biti svjedok ako ne znaš nešto? Ne možeš biti svjedok. A uvjer je to još preciznije i još važnije A to je kako ti možeš biti musliman i reći la ilaha illa allah to jest eshhedo svedoči pred Allahom ne pred ljudima što je još važnije a on tako to kaže među ljudima svedočiš haris a ti ne znaš njegovo značenje ne znaš obaveze toka shahada ne znaš šta iz toka shahada proizilazi i zato resulallah za sasam resul kada je pozvalo svoj narod u bio je vrlo jasno, nije ništa Allahovo vjeru predpostavljao. Nije ništa pred Allahovo vjeru predpostavljao. Odmaj je ljudima rekao da to znači pokornost, sallahu te barake wa ta'ala. Da to nije ispraza govor. Danas ćeš mnogi naći koji govore šahad la ilaha ila ila Allah, ali su prostavljuju i tome šahadetu u svakodnevnim svojim poslovima. Znači, mušnici u neki kada su došli versula i kažu mu, You know them, ibogat i slavni i položaj i, i, i, i uživanje ovoga što ja tražim od vas jednu reč. On kaže koju? Da ćemo ti koliko god hoćeš. A koje pitanje reči? Kaže kulula ilahe illa Allah. Recite la ilahe illa Allah. On kaže to. Neće. Nećemo drugo da samo to nećemo. A to znači znači da su savatili ono usta i poziva A to je pokornost uz višenom stvoritelju. Vamote Baraka Vatala. Ova vjera, nijukom slučaju ne smije se svesti na ubjeđenje. Jer se ona sastoji iz dva vrlo važna djela. Prvi dio ove vjere jeste ubjeđenje. Jer bez ubjeđenja nema ni rada. Kako? U to ima jedno osnovno pravilo. I u Sulifiku, u temeljima islamskog prava i vjerozakona. A to pravilo je da onaj ko ne svijesti ni avdje to jeste nema ima pameti on ne može biti ničin ni zadužen i sva za to lun nije zadužen i klanjan ludog čovjeka nije ćeš ga osjećerati nije dobro zašto? nije obavezan osnova za tekliz osnova za zaduženje za obaveznost nekoga da nešto učini jeste šta? Razum. I zato da i kraj Efezini ne ima prisile u, u vjeru. Da nekoga uvedeš u vjeru gdje ima prisile. S čim ako neko već prihvati vjeru, taj aje se na njega više ne odnosi. Znaš što? Jer onda je dužan i obavezan da izvršava vjerske propise. Jer je već to prehvatio svoj prihodanjim islami. Kažemo, islam sasviju iz dva vrlo važna temelja. Prvi temelj jeste vjerovanji. Jeste uvjeđeni. A drugi jeste vjerovanji. I rad. Jedno bez drugoga ne može. Nik može rad bez uvjerenja. Nik može uvjerenje bez rada i vjerovanja. Priljer prokretog i bliza. Koji je prvi počinio grijan. Koji je imao uvjeđenje. On je bio djelovanje čak je razgovarao sa Allahom za Baraka Vatara. On nesu ga da Allah anhu, je neprekosnoveni gospodar. Čak kaže, kada je ona grije počinio, kaže, rabbi, gospodaru moji, šeitan proklao. kaže, kada ga je Allah izbacio iz dženneta, prokleo on se obraćao. Kada ga je Allah nazvao katirom, nevjernikom, Eba, oestakvara, okanem inaz kafirin U zoholiju ti poslao nevjernih Prokleti šeita kaže Rabbi, gospodaru moj Znači on vjeruje Ali ne vjeruje U ovom slučaju ima uvjeđenje Zna da je Allah jedan Zna da je Allah gospodar svih svjetova Ne obraća se nikome drugome Jer zna da Allah je taj koji ti može donijeti i koristi štetu Samo Allaho i kaže, gospodaru moj, en virni rajom i ub'atun, ostavi me do dana proživljenja. To jeste dok javim kodan. Samo podari život, da ne umire on do su dana. Obraća se Allaho gospodaru moj. Zna da je Allah jeda. Zna da Allah se može. Zna da Allah gospodar. Ali da li koristi to njegovo znanje? Ne koristi mu ali kaže, eba, odbio je on usprkosio se usoholio se nije jeo da se pokori Allah šta si mnogima danas kojima kažeš, zašto to radiš on kaže, ja to znam pa još gori kunt, na tedrifet ilke musibetu ako ne znaš što je musibet po inkunte tedrifel musibetu a ako znaš onda je musibet još veći Ako te upozorim na nešto, može ti biti opravdanje samo da kadaš im znao i da radiš to. Kad budeš upozoran na nešto, a ti odgovaraš, ja to znam. Pa odgovor i opravdanje je gore od samoga agrija. Kad znaš da što si uradio, znači da prkosiš. Znači da si kao oni od beno koji su rekli, šta mi je anava a fajna, čujemo, ali smo nepoporni. Nećemo. Asije. Dakle, put jednog muslimana je taj put. Put znanja i put rada po tome znanje. Koje je to znanje? Prvo i osnovno znanje jeste znanje Tavuhidu Allah. Znanje Allahove jednoće. Kažemo jednoće, a ne jedinstvo jedin znači ujedinjeno. Jedinstvo nečekam. Učin, to nije kod Allah, na kod njeha jednoće. Jedan jedini, واحده, شريكا, jedan jedini ko me je nima drug. Prvi dio vezan za ubjeđenje jeste da upoznamo Allah, tebara, kira ta'ala. Koji je, je Allah? Kako da ga upoznamo kroz njegova imena i kroz njegova subodina? Kroz ono o čemu nas je obavijestio on sam bilo preko svoje objave Kur'ana i Kerima ili preko sunnata Resulata, Allah, ali i na I ništa drugo U ovom slučaju ne smije doći ovdje. Nikakva analogija. Nikakvo predpostavljanje. Predpostavka. Mišljenje i tako dalje. Samo jasniji. Čvrstiji dokazi iz Korana. i Suneta i Resulana. Sala Allaho. Nije to što se iz toga razumije. Allahova imena. Njegova svojstva. Njegov rad фосе относи на наше вярване и на наша убеждение. И вечина люди веят йот. И вечина люди е убедена в "ولا ان من خلق السماوات والارض؟" не يقولن الله. А كويسти от таш, кое е створио sigurno će ti odgovoriti Allah neće reći ni Hubel, ni Laz, ni Auzda, ni Menad, ni niko od njih 166 kipova koje su vjerovali i obožavati. I druge koji nisu skroz i to nemno i temelito svoju vjeru promijenili a koji upitaš ko je stvoritelj nebesa i zemlje, reći će uznišeni gospodari. Jedan jedini bok tako će kada. Neće to pripisati ni Isusu, neće to pripisati ni U zeiru neće to pripisati ni zvijezdama, ni šejihovina, nije vlijama, ni nikome drugom. Samo lako je. Većina ljudi, toga ljudi i lako je dželjati. Ali nije lako djelovati. Nije lako se pokoriti tome. Napravo, lako je onome kome Allah se barakeva sa'ala to lakša, ali tu je tvoj ispit. I tu je taj drugi dio zelahida. Tvoje rad i tvoje djelovanje. Šta ti vrijedi? Pa ćeš ti već ja to zjaviti. Iskazuješ svoje ubjeđenje. Ako ti svojim dijelima suprotno tome radiš, ne može i neslije to biti kod jednog muslimana. Taj drugi dio te odnosi upravo na o čemu i govorimo. A to je šta? To je ovaj, ovaj i cilj našeg živlija na ovom svijetu. To je i vade s Allahotavara Ova pokornost. Da, ova svoja djela staviš u službu Allahotavara sva. I cijeli je tvoj život u ibaljenju. Sve i djeti sa bisminom. I zato, jedno od tri značenja bisminle jeste, radim u ime Allah. To jeste, svaki tvoj posao jeste u ime Allah. I svakko udjelo koje ne počinje sa bisminom, u njemu dobra ne ima. I zato, sve što čovjek radim u svome životu, radim sa bisminom. Dobro, kako će uzimat kamar? Onda ih neće ni uzimati, Jer ne može biti uzimao kamate u ime Allaha. Ne. Nego uzimaš kamate da se boriš protiv Allaha i njegove vjere. Radiš harane protiv Allaha. A ne može biti u ime Allaha. I zato sva dijela jednog muslima su sučnih. A bismila nije formalno. Jedno kažem od tri značenja bismile jeste. Radim ovo dijelo u ime Allaha. Jer bismila u osnovi znači i u ime Allaha milostivog samilostnog nije rečeno ništa, niko, nigdje, ništa. Samo se kaže u ima Allaha milostivog samilostnog. Ulema ima tri mišljenja i tri stava u pogled druga značenja. U ima Allaha šta? mi kažu radi u ima Allaha. Ova rečenica počinje s glagolom, a glagolo značava radnje, stanje i što zaboravili, izbivanje. Što znači sve što radiš, radiš u ima Allaha. Druga ulema jezik arabskog, kažu moje činjenje svega ili moje svojstvo jeste da sve radimo ina ime Allaha. A počnem imenskom rečenicom. Ne samo da kad nešto radim radit ovo u ime Allaha i to u ime Allaha i sve u ime Allaha. To je dobro, ali još bolje od toga je da sam se sam ja posvijedio u ime Allaha da bude sve. Dok treći kažu u ime Allaha radim to jeste, ne u ime nekoga drugoga. Što znači to? To su tri značenja. Prvo znači je svaka radnja da ti je u ime Allaha drugo da je tvoje svojstvo i treći da sve što radiš radiš samo u ime Allaha, a ne u ime nekoga drugoga. Je u ime Allaha, to i to radi to jeste, ne u ime nekoga drugoga. Tako znači, je musliman Posveti celokupni svoj život ponacritelu i to je značenje reči razmišljeno da Allah te kaže svom robu i svom poslaniku Ibrahimu alejsalam i qala lahu rabbuhu ism qadamo raytan jego gospodar Allahu se predaj qale aslamtu li rabbil alamin onče potpuno sam predan to jeste u svim svojim radnje Izbivanje. U svemu svome sam u potpunosti predan. Li rabbil la alemin. Nije ovdje rekao svome gospodaru. Nego li rabbil la alemin. Gospodaru svih svjetova. To jeste, ja se priključujem. Tome ogromnom noštvu. Koje i dađe čini Allah. te I ja sam odbije koji su u pokorni. Pa šta su ljudi? Pa iđi Kojima je i ljudima i džinima. Dato na slobodnu volju za i badećine. Po čemu će biti ili nagrađeni. Ili ako ne učili i kaznjeni. Šta su oni? Naspram ogromnog broja Allahovih stvorenja meleka. Gdje nema na nebecima nikoliko četiri prsta slobodnog prostora. A da, tu nije Allahov melek koji mu na seđi U ibadetu Allahutu Baraka Vatah. La jastoroni. Oni naprekidaju svoj ibad. Koji svakoga dana ulaze u Bejtu ili Ma'amur na nebesku kjavu, pod nebeske kjave na srednome nebu. Ni sedamdeset iljada i koji više nikad tu ne dolaze. Svaknija. Onih koji će na sudnjemu danu držati jehennem Za 70.000 povodaca. Svaki od tih povodaca džehennemski na njemu će biti po 70.000 neleka. Čuva će džehennem da se ne otrgne od žestine i siline koja je u njemu. Pa možemo li zamisliti kojim je taj broj koji Allah i vadet čini s jedne strane i koji je kojim mu i vadet čini ovaj kojim je pokoran, neuporedivo je, mnogo brojniji i veći. I zato Ibrahim a.s. kaže, Eflentu, lirabbilalemi, pokoran sam, predan sam gospodaru svih svjetova. I zato mu je Allah dao. I to je ta velika i najveća snaga, koja staje pred ujedinjene narode ili pred mnoge kao što su bili se okupili u bici na Ahzabu i tako da na Hendeku zato je Ibrahim Ali selam on jedan stao pred cijeli svijet. cijeli svijet kupra pred njim a on stao jedan jer zna da je uz njega Allah tebali kvalitav takav uglin Allah da pomarše i takav je jači od mnogih naroda od mnogih zajednij takav da je svjestan da je Allahova pomoć od njega i ono da trebamo on da budemo svjesni to je da ovo značenje o kojem smo mi sada govorili većina ljudi ne zna zapravo kod većine muslimana je nepoznala iako je ovo osnova i temelj vjere kod većine muslimana da ne govorimo o drugima je nepoznala iako mnogi od mnogih. Uče često koranske riječi iliake navodova iliake navodova. Što znači drugim lječima šahane. I ti jake navodo znači la ilaha. I jake samo tebi. To jeste nikoga drugog navodu. Samo tebi i vadečiniku. To jeste samo se tebi pokoravamo. Samo smo u tvojoj volji uzvišeni stvorite. Samo mu se imali za da toga uči I nije nas putina spravim putem putem čega putem toga izvadeta te pokornosti tebi Allahu. a uz pokornost ide va idjake ne samo se na tebe oslanjamo i samo od tebe pomoć tražimo jer budi svijetno da kada se opredjeli za Allaha tabaraka wa ta'ala da će mnogi protiv tebe stati i ustati i onda seba da znašu va idjake ne sta'in وتب الى الله, الله تبارك الله تبارك وتعالى الذين توفروا شهدت فود الناس pravi هو الطريق صراف الذين انعم تعف فوس من سي الله عليهم بجهوز من الله اعطى سويه بلغات من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويسكنين poslanice u iskljneni se doka Allahu ve i dobre koji su to ona arsalna min rasul tisma ni jednog ni poslanika kaže Allah tebaraka ve taala poslan la nuhi inee انه لا اله الا ان تعبدوني adamunismo objavili la ilaha illa Allah a da se haled saabudun نعم مني إبادة شمتك عزي الله ويستم مني بيتو فقونا سويتو ذاتي وسيؤدي فتنقل ناكن توقع براهم بوتا إهدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يؤدي تستقل ناكن سويتش لبوتا لكي الله كاجه غير المغضوب عليهم لبوتا ونهي ناكن يستثير ترديو سويتني ناكن يردت بانو إسرائيله koji su znali, ali nisu htjeli da rade, to su bili nevjernici. Od istobeljni sraila, kojima je došao iz rale i sela, koji su zalucali, koji nisu znali, a htjeli su da rade, pa su uveli u svoju vjeru ispostništvo, monaštvo, uveli mnoge novotarije, koje Allahu uzmiče mi nije odobrio i te ide obijali. Dakle, ljudi su se podijelili na jedne koji su znali, a nisu htjeli da rade, pa se Allah na njih ratrdio, i na one koji nisu znali, a htjeli su da rade, pa su zalutali i muslimani je između toga. Ili će ići pravim putem, a to je put znanja i rada po je znanju, ili putem oni na koje se Allah ratrdio, ili oni koji su zalutani da nas Allah tabaraka wa ta'ala saču Allah svakoga zla i nevaljavštine danas nas osnaži i pomogne napravome toto sratom stakljima da nam pomogne da izvršimo cijeli svrhu i našu zadacu i ulogu na ovome svijetu, da mu budemo pokorni i da on uzvišane tabaraka wa ta'ala bude sa nama zadovoljeno Amin